Spoilerwarning! Vi förstör allt! Tjena, tjena och välkommen till Spoilerwarning! Och idag... Hallå, hallå! Mm, Där var Nikolaj. Och idag mm. så ska vi tala om någonting riktigt gott. Gott gottig! Gott, gottig, gott, gott, gott! Mm... Good, good, good, good, good. mm. Den nya uh, biografiska filmen om John Gotti. Mm -hmm. Ni kan ju höra på min röst att jag är väldigt exalterad. Ja, ja, jag hör det. Och du kanske mest för att du återigen fick se din, din stora idol, John Travolta. Ja, amen. tell me more, tell me more. was it love at first sight. Mm. Mm. Ja, I ja. think it was. Ärligt talat tycker jag borde put up more of a fight. Men ja. <laughs> ja Travolta är nog bäst han. Utom mm. när han inte är nästan alltid. Men anyway. Ja. Ä, om du vill skriva in och berätta för oss vem som är bäst dessa, så kan du göra det som vanligt. Bäst och effektivast. Kanske till och med snabbast. Till triggervarning och om, du, om du röstar på att det är jag, Nikolaj, som är bäst så kan du skriva in på Twitter att Triggervarning Ja. Och vill du också posta invecklade grafer om hur gay Nikolaj är så kan du göra det på vår Facebook-sida. Just så. Där vi också heter Triggervarning. Hurra! Men nu är det spoilervarning som gäller. Nu ska vi nog fucking spoiler den här i gott gott-påsen som då är gott i... <laughs> ja. Var inte en bra reklam för såg du någonsin den här svenska reklamen för GB Glass Nikolaj? Uh, nej, jag har inte sett den. Okej. Okay. Men låt mig ge dig en vision. Okej. Okay. Vi sitter en gammal gubbe där och äter glas, mm. Och sen så frågar han den andra gubben som också står och äter i samma paket att "Gott". Och sticker den andra gubben "Gott, gott, gott, gott, gott". Och sen var det namnet på glassen. Så gjorde man reklam på den gamla goda tiden. Ja. Och det fungerar. Och jag skulle hundra gånger hälla för hela längden av den här filmen att jag sett den reklamen. Än den här jävla filmen. Fuck. Mm. Me. Vilken dålig film. Ja alltså det, det här var riktigt. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså man, man tycker att såhär här maffiafilmer. Att, att det i sig skulle vara ganska så här safe bet. Mm. Att, att se på, för att den, de, de, de brukar oftast ha en ganska tydlig formel som de går in i. Och, mm. och, och de brukar ändå köra en ganska så här liksom starten på allting, liksom från rags to riches and back, mm -hmm. i princip. Mm. Och jag tycker att det de, de funkar. Visst, de kan alltid ha sina egna twists men... Men, men det, är ändå, det är ändå den där samma saken som jag tycker att oftast fungerar. Ja, men och, och, det... och då står jag inte som att vad hände här? Ja. Ja men, det, det är just det här liksom, att hur satan så gör ni en liksom, nästan autobiografisk film om, om John Gotti och mm. gör den tråkig. Mm. Hur? <laughs> fucking men, hur men, men jag, jag förstod rätt för det första så har ju den här filmen då liksom varit in the making ja. i många år ja. och har haft en hel del tydligen då både regissörer och skådespelare inkopplade också ja. bland annat Al Pacino tydligen, ja. som ser ja. här. och någon, här var någon annan också som var det var inte det var ja, inte Jo, Joe Pesci till exempel. Jo. Ja. Ja, ja, men fanns, alltså som fanns de... med där. Så liksom att de, har, liksom, de har gått igenom så många olika liksom, säkert olika omskrivningar, omskrivningar. ja men många många känner personer som som skvallrar med den här, men det här var ju en sån där development hellfilm. Ja. men ja, det här är en sådan film och kanske den borde stanna där. Ja, ja, faktiskt. Mm. För, det, jag tycker inte, för, för mig så inte har den inte medfört något hemskt mycket mer. Ja, alltså, jag måste ju säga, jag, för, alltså, jag tror liksom den, den bästa kommentaren kan ha om den här filmen var att i och för sig så var det väldigt varm den här dagen vi gick och kollade på Finkinå. Och Finkina så gör ju inte heller så mycket för att hålla folk i sina satansbiosäten. Vare sig prismässigt eller atmosfärmässigt. Och det var kvaft. Mm. Kvaft som fan. Och att ja. äh, liksom för att komma från förra veckans hereditary helvete. Till den här biosalongen. Så det var ju... Äh, jag menar, de ska kunna sätta på asen. Mm. Men, Men det kunde... skulle. ju jag... Men nu ska jag inte glömma att de har dörren öppen. Men den släppte in så mycket ljus istället så att liksom, vi såg oss nödgade att stänga den. För den gjorde ingenting för luftflödet heller. Så man satt ju där och liksom, bara liksom, så här huvudsnurra i den här jävla tjocka luften. Så det kan ha bidragit idag det. Men något är det i mitten av filmen så somnar jag. För, alltså jag orkar inte. Alltså den här filmen mm. är bara folk som står och talar. Det är bara folk som står och talar om och ja. gör saker och sen händer det någon ja. gång liksom i bakgrunden som vi aldrig får se. Och sen mm. kommer de tillbaka och säger nu har vi gjort det? Och så står John Travolta. Yeah. Yeah, John ja. John Men det var just det där det var en film som det var allting var tell. Det var ingen show. Nej. jag menar, inte, inte vänta jag med heller att det ska vara bara liksom biljaktar och horor för liksom en budget på 10 miljoner, men som att det är ju jag menar, liksom, vi vet vem fucking John Gotti är liksom mm. satan, finns det någon som inte vet vem fucking John Gotti är yeah. så liksom visa oss historien som vi inte vet, motherfucker att liksom, mm. det här är som liksom alltid där, liksom när vi börjar säga liksom gamla John Travolta direkt när filmen börjar, Som som, åh oh -oh. mm. Att, jag, jag förstår aldrig, liksom det var samma grej med liksom den här uh, uh, den här jävla liksom uh, Han Solo-filmen. Att liksom, ja. jag inte liksom, jag vill inte se den här fit han liksom typ två jävla uppdrag. Innan han blev liksom den här fucking. Wisecracking Hans Solo. Som vi alla känner. visas oss mm. hur han kom hit. Vad han ja. gjorde. Det var ju som typ fem minuter. Där de sa. Ja no, han gjorde väl slog moderslonan på käften. Och sa lite i fängelse sen var han John Gotti där. John Gotti han är John Gotti. aha <laughs> okay, Nej no, men mm. fine. Liksom, varför den här filmen ändå satan två timmar lång Att mm. det som. Liksom, de kunde inte säga att han har ett mer tråkigt sätt att berätta den här filmen på. Och mm. de kunde inte ha valt mer liksom, ointressanta grejer att berätta. Att man som jag vet en massa om John Gotti. Som liksom skulle bra kunna vara i den här filmen. Och jag vet att det fanns en film från 1996. Där för mm. övrigt Armanda sant spelar John Gotti. Och, och okay. ja det är lite roligt och, mm. och som nu minns jag så mycket av den filmen, inte, inte, inte, inte tror jag heller liksom, den var någon särskild höjdare men den, i, men den tog väl åtminstone fokus på liksom någonting som den här killen gjorde och man fick ibland säga att de någon gör någonting du så att de sa fuck ja. jättemycket i den här <laughs> filmen. Ja. Uh, men liksom, så. men, men, men alltså den här filmen alltså den är bara bullshit. Alltså det är som, jag vet inte vem den här filmen är för. Mm. Men, men alla verkar ju som dumma näsan av den här filmen. Den är ju bara liksom a steaming ja. pile of shit. Ja. Alltså, det, det, det blir liksom. Det, det, det säger jag ju. Ja, det har ju sin plats helt klart. Det är att en film hoppar fram och tillbaks tidsmässigt. Som mm -hmm. lekar med det här och visar, visar liksom hur, hur senare händer. Liksom vad det speglar. Mm -hmm. Där, vad, vad det kommer ifrån. Så att vad som har lett upp till det. Mm -hmm. men, men i den här filmen så kändes det som att de, de här scenerna saknar lite betydelse för mig. För jag kände inte att det där fanns någon karaktär som jag skulle börja direkt känna så att ah, det här är en karaktär jag bryr mig om. Mm -hmm. För but, alltså var det någon som jag tyckte tyckte lite synd om mm -hmm. så skulle jag säga att det var den här uh, Angelo Ruggiero. Eller hur man mm. uttalar hans efternamn ja, som spelade av Pruitt Taylor Vince Ja. Men, men jag tror för, att det har också att göra med för att han, han den här, just Pruitt Taylor Wins, han ser bara så ledsen ut hela tiden. Jag måste ju bara nämna att den här samma, alltså Angela Ruggiero, som spelade ja. så Vincent Pastora i den här 1996-filmen. Uh, <laughs> och att det är, right. ro, det är ju roligt för Sopranos-fans att det är som Big Pussy så spelar ju den här killen. Då. Ja. Uh, det finns ganska många liksom så här så Sopranos folk med den här filmen. Eller den här 96-filmen alltså. Yeah. Uh, men jag vet inte alltså på sätt och vis så alltså det finns många saker som är väldigt som så här, som super mega gaylord med den här filmen. För det första yeah. så känns det som att det här är en otroligt fattig mans uh, Martin Scorsese film. Mm. Att liksom, när den här <laughs> filmen börjar Definitely. så tycker jag som att hmm, som så här panorärande shots av New York, amerikanska flaggan. Mm. Att man är som, ja, varifrån kommer det här? Och att liksom den här berättarstilen, när du har liksom den här berättaren som stiger åt sidorna och basically kommenterar både in och ut ur filmen i till kameran. Men som att fuck off. Liksom, riktigt så här, mm. fuck off. Liksom, var glad om inte liksom Scorsese liksom stämmer. Där. Uh, och sen liksom den andra grejen så att det här känns, liksom så att det, det känns som att nästan någon som ska betala Kevin Connolly eh, i princip hela budgeten för filmen och kanske en avsugning och sa att hej att John Gotti, alltså vi gillar riktigt John Gotti, skulle du kunna göra en film där du typ bara visar hur bra människa han var. Att liksom, yeah. För jag menar nästan alla så att liksom som har någonting att göra med liksom brottslighet eller liksom där det visar honom mer dåligt ljus och så har jag smint med det händer i bakgrunden. Han liksom bara typ slår mm. typ mördare och tattare på käften. Och liksom, yeah. annars så bara står han där och liksom Åh nej, min son som cyklar ute på vägen och på påkörd av bilen. Och så som att, well liksom varför, varför cyklar han ute på fucking vägen? Eller kör på någon moped på, ute på vägen? Och liksom annars mm. är han ju som bara liksom sitter i någon bar och gnäller att du, är John Gotti liksom, vad för är han där och han där vad finns respekt för mig och Kan yeah. jag mm. yeah. kant kantvitt? Att de bara porträtterar honom så hårt från en familjefar som vet mest mannen och folk som alla tycker om och som No he wasn't. Han var en fucking liksom mördare som kontrollerar undervärlden och liksom sen när de och familjen liksom, genom Uh, yeah. genom liksom I princip och mygel. Som man är ju som att, yeah. what the fuck. liksom Vad are you trying to pull here? Mm. Precis. Alltså, All jag menar, det kan ju vara det var ett otroligt inkompetent försöka att porträttera honom som sympatisk. Som man är ju som att han är John yeah. Gotti. Berätta den fucking intressanta historien. Vi kommer inte hit för att liksom mm. få veta att, vad han snäll eller vad han inte snäll? Jag vet inte vi tog reda på att namnet Vittu. Hur satan att han blev Vittu? Kylsugan John gott i Vittu. Ja, mm. precis. Men... Och svarat var tydligen för att han mördade en kille och sen tyckte man du är nog bäst Vittu. Ja. Level up så. Men, men jag egentligen mördade han ju två. Men ja. men, men men ja, men, att, men, men, men jag, för för jag såg inte, jag såg faktiskt inte jag ledar den här ledaraspekten där, Nej. där som du talade, som den där hänsynslösa och, och kanske på, på något sätt liksom en, en, under ett så här hårdhänt liksom, mafioso som, men... som, som då skulle liksom styra, med, styra med ett hjärngrepp Nej, men alltså, han slog ju och, och sig och så... upp till liksom huvudet av Gambino liksom, familjen ja. liksom, han, ja. han, han, han liksom och inte bara det, liksom han, han äner ju ganska många Liksom satt liksom, respekt i flera av de här fem familjerna i New York. What the fuck? Mm. Who is this, mm. cunt? Mm. Yeah. Ja. Liksom, det enda som fattas skulle ju vara att han skulle liksom, börja liksom, sjunga Grease Lightning på liksom, taktopparna. Alltså, liksom... But man sitter som där och liksom bara liksom känner hur hakan bara liksom förlorar all kontakt med liksom resten av kroppen yeah. smattr att <laughs> för, mm. liksom har ju gått sater en halvtimme när jag som bara som att okej okay, uh, vad, vad vad händer i den här filmen och ska någonting hända ja yeah. Och att, jag menar, kanske man inte behöver se en sån här Hell's Kitchen-film där liksom en, en ung, scrappy liksom amerikansk italienare liksom, tar sig upp till toppen för att you know, hard ah. times. Och, och jag menar, kanske mm. det är liksom därför då liksom som Kelly Preston spelar liksom Victoria Gotti i den här filmen, därför att jag menar, come on, John Travolta och Kelly Preston, är, liksom att mm. yes, they're married and they like each other, I guess, och som så här. Så vi antar bara att det som mm. översättare och bra till Gotti och liksom då Hans fru. Ja. Men, men, men det, det som så. Det är som att någon ska komma in. Liksom i en ful jacka. Och säga att. Och med en sån här borste under den. Så sa Jag är Hitler. Så sa Okej. Okay, hej Hitler. Mm. Och så, ja, så jag fucking bestämmer nu. Och så tänkte jag. Bränner några djur. Och så Oj nej. Inte judarna Oj nej. Hitler. Nej. Mm. Uh, att. Som kontext. Tack. Att, vad hände annat här? Hur kom vi hit? Liksom. What, what, what is this? Mm. Så att, mm. och igen jag, liksom, jag, kan, jag kan sitta och rant i flera timmar om den här filmen men det mest kraftfulla jag har att säga ändå att no, men, någonstans i den av filmen bara fucking somnar för jag orkar inte om yeah. min hjärna var liksom att okej okay, jag give upp. Yeah. <laughs> och, och mm. som, som jag hörde missa inte så mycket nej, nej för, liksom, för just som jag sa att det här var en film som allt de, de, de bara berättar hur saker hände Mm. och det var, det var ju så konstant just det där att de berättar eller de funderar att okay, no, men vi, vi borde förena de här så att säga olika som familjerna vi mm -hmm. måste ha stöd av alltså, de olika funktionerna för att då kunna gå efter det här, vad det här Paul Castellano mm. och, och, liksom, och så tänker man att ah, okej, okay, no, får man då se den här politiken Mm -hmm. kom kulissa. men nej, sen, sen är det bara liksom ett möte där de sitter att ja, alla markerar och tycker att ja, jo, ja, jo, jag har gott i och så, och så blir det en liten wink-wink mellan de här som vet hur det egentligen ligger till mm -hmm. och det var det att, att det, det var som så det, det känns som att så här jag vet inte som att man man tänker att alla bara ska se det för sitt inre öga av mm. det myglande. Och, so. och så tänker man att men vi är bara Cliff Notes här, varsågod. Jag gissar. So. Och det, det, det funkar inte alltså. Och rollprestationsmässigt som sagt, det var ingen karaktär jag kände för direkt. Den scenen som stör mig mest och jag vet inte riktigt varför men okej. Okay, uh, John Gotti junior som spelas av Spencer Lofranco. Mm. Alldeles i slutet av filmen så finna han sig hemma med sin hustru och sina barn och så kommer FBI efter honom Very sad, very sad Very sad, very sad yeah. och, och det, det är alltså det är någonting i hur, det, hur den porträtteras alltså där han då du hör helikoptern du ser hur agent, FBI-agenter och poliser liksom hoppar ut ur urbilar med med automatvapen vapna dragna och, och allting sker i slow motion med, med liksom vad heter det, feta i, mm. i bakgrunden och, mm. och, det så, och han står då John Gott junior står då där stoist och kramar om sin sin sina barn och sin hustru och sen är han bara som liksom att I'll be back later Uh -huh. så vandrar han ut uh -huh. och, det, och det är som liksom vad fan är det här plötsligt för liksom, hero worshipping uh -huh. det de fattades ju bara att det skulle vara den liksom, amerikanska flaggan sådär i slow motion vajande i bakgrunden jag är säker att den fanns där någonstans Nå ja, det är, bara det är att det inte var en folkmassa där som applåder ja Och, liksom, och den, så, ah! alltså den, mm. den scenen den var så den passar inte in där det var som en scen ur en Michael Bay-film. Mm. minus explosionerna inte ska jag vara förvånad om de var stölde därifrån. Och go to ja. the source. Ja. Oh. Mm. Även, alltså, riktigt kalkon-filmerna. Mm. Ja, liksom, det, det är ju det här när liksom du har en film som är baserad på verkliga personer. Mm. Så du kan ju liksom ta dig vilka friheter som helst. Att Nej, det stämmer. jag menar, jag skulle, en del av mig skulle ju säga att den här filmen på något vis försöker hylla som John Gotti och gör honom till någonting som han inte var. Och sådana här typ räs eller koloss som inte egentligen märker någonstans. Ja, är sens. Men, ja men, det, men det tog väl fasta på det där vad Dapper Don smäknamn är. Ekonomine. Ja. Men de gör det som så, så dåligt och så intressant. Yeah. Att man är mm. som att om det var tanken så är ni ju liksom totalt såga jag själv i bär yeah. det, det är just det där: liksom att jag skulle vilja ränt. Right? Men att liksom. Alltså jag tror när jag liksom satt där och sov. i mitten av filmen. Och jag sov var kanske. och vi säger jag såg fullt och hällt. kanske 5-6 minuter och sen vaknade jag upp. Och sen försöker jag så bara hålla mig vaken. Och så, och så. Ibland nickar man bort kanske 30 sekunder. Så kommer man tillbaka. Och sen var jag kanske med igen. Sista tredje delen av filmen. Så att, ja. Men det kändes igen som att liksom, jag missade någonting. Det var smittat. Vad har hänt här mellan nu? Vad är det med de här? Liksom, så här. Mm. Man skulle som sova, liksom, så där kanske 10-15 minuter. Total, genom en film. På, liksom, runt 1,50 det är ju en massiv mm. tid. Där borde som finnas stora luckor i den här filmen för mig. Not really. Att i princip yeah. så var det som att ja, men här står de här fittorna och talare igen med John Travolta. Om någonting de ja. ska göra. Om någonting som händer. Snart ska någonting hända. Nu händer det. Men vi får inte säga se det. Sen i den kommer mm. de och säger. Ja det gick inte så bra. Jag har en valt här. jag är jag by John Gotti. Ja just det är John Ska vi få göra någonting för det? Vill du, ska, vi, ska vi göra någonting? Ja vi ska nog börja göra någonting. Vad ska vi göra? Vi mm, ska göra någonting. Och så står de där fittorna liksom, i disla. Liksom, är varandra spärrar fan i ut minuter. Det är så sådana här fucking smash och liksom till, till liksom nutid och där han sitter och liksom har cancer i sjukhuset och, eller på fängelse. Ja. Och, och sen så börjar man ju funda just som du sa, då med, <coughs> med den här LaFrancos liksom karaktär. Men hur har du? Du är liksom ja. en, en snorunge som du är med i maffian och liksom, du liksom mördar folk. Alltså ska vi som ja. sitta och liksom, nej, hur lade inte hålla för i fängelse Han har ju faktiskt fru och barn, nej. Ja, plus att, plus att han är ju så snygg. Ja, han är ju det. I guess. Ja, så jag känner nog att det börjar salivera i min pojkfitta. Så att, men liksom, vad ska jag säga? Är liksom, de är ju alla kriminella. Och att inte, ja. inte, inte sitta där och dömer. Men när de kommer fram och liksom håller fram liksom en nästuk och skus, skulle han vilja gråta lite rakt i nästuken så är det som Gudvitt. Alltså jag vill bara säga nu hur som de här assholes, they're assholes by the way, hur liksom de kom dit när de var. Plus att det här är filmen om John Gotti, liksom, den heter liksom John Gotti and son. Liksom, ja. who cares? Men så liksom, vet du vad de håller på med den här satans liksom John Gotti Jr du, han hade ju liksom typ fyra andra barn som inte lärde överkörda mm. what the fuck ja. liksom, eller vad det trä jag minns det. Men, liksom, men i alla fall trä fyra liksom flickorna gjorde inte någonting. någonting hade ja. inte Kelly Preston någonting annat att göra än att liksom ha mänsk på liksom när hon kom på besök i fängelse. Liksom att, det känns som att varför är de här ens här? Skulle de bara kunna ha haft mm. liksom, några kläckrokar? Och så säger de sen att, ja att det där är min fru som mina döttrar. Men de måste spela bridge nu. Eller liksom, I don't know, få pedikyr eller någonting annat som är typiskt mm. kvinnligt. Men här är vi fucking ja. som män Och vi ska nu tala till enda om liksom, hur fucking vi ska mörda eller något annat häftigt. Vi ska inte visa dock, men vi ska tala om det riktigt och ja. Och vem vill vi döda idag? John, John gott i juni, vem vill du vi döda idag? No, uh, jag vill döda uh, glassförsäljaren. Och killar som säljer gla glas. Och uh, en annan som säljer glass. Och så vill jag inte att du ska få bort pappa. Aldrig med pappa, pappa. Så sa John prata, inte ska jag få bort någon gång. Uh. I got chills Alltså så moonwalkar ja. han ut Och hon är ja. så mm. Men om jag förstår rätt så var väl den där Den här filmen ursprungligen Mera tänkt att sätta fokus på sonen mm. Ja man, alltså Han är En i jätten, tidigare alltså. version av, av, av man, Manuset Ja men det är liksom, En sak som jag måste säga Ja med den här filmen är ju så att satan jag vet inte vad det är med den här musiken den här filmen men den är riktigt så mm. att åh oh, det what, what is this air rap att vi mm. liksom, så fokus på låten att jag liksom var gång kanske bara det som han presenterade. och dessa grejer men jag skulle riktigt tycka han skulle förtjäna att äga klassiskt stycken som spelar varenda gång han kommer liksom i bild och jag skulle som kaka kakakakant kaka för det är riktigt sådär oh shut up vittu shut up now shut up now vittu shut up jag bryr inte mig jag bara hoppas att liksom, han blir som fucking gang raped to death i fängelse att det är riktigt där att man, en sån film där man inte in bara för att karaktärerna är dåliga. Kanske han var så här på riktigt då. Kanske hon var det riktigt sådär som och tiden kom in när John gått och försökte och något sådär. Pappa, nu är jag vitt och tappat min cykel rakt i arslet på den här glassförsäljningen som råkar gå och dö samtidigt. Nej pappa, vad ska vi göra? Jag går för en shot. Nej, så jag där, det fick jag ju någon. Det till Elna bara snubbla på cykeln upprätt gånger. och och sig själv på vassa styret. Nej, och ringklockan fast i munnen. Ring ring. Jag vet oj vitt. Vad ska jag göra med dig? Och så den freeze friend och de båda skrattar och så roller credits som ja, Jag vet. Men att jag försöker liksom fundera om det fanns någon karaktär där som var som måttligt intressant. Mm. Uh, och det skulle Kanske. Nu minns jag vad han hette. Vad var det Sammy Gravano som var den här hans barndomskamrat? Jag minns det. Ja Men i alla fall den här killen som. Um, Uh, den här killen som uh, Hängde med honom hela tiden Och Liksom som han sen liksom uh, Som sen liksom Uteslöt I princip från ah, nej, nej, nej. Alltså, Det var ju det var ju den här Pruitt Taylor Vince Alltså Angelo um, Angelo Ruggiero Ja det var mm. ju han som blev utesluta ur familjen Efter att han uh, Försökte ta livet av den här Karaktären Gaspipe ska okay, no, anyway, De ska kunna göra med, med det när jag ska mm. kunna kanske se med med honom. Eh uh, men yeah. att annars uh, Han var så ledsen. Yeah. So. Yeah. Vet, ja. Vad gör det? sen, och sen, no. sen du alla i cancer. <laughs> Varandra fucking en dog i cancer i den här filmen. So, som när yeah. som dog i cancer som blev skjutna. Ja. Yeah. Uh, Ja, då, då, jag, jag reagerar riktigt på det läsningar så att wow mm. okej okay. ja, jag tror ju Understand det är liksom det? någon symbolik symbolik för den här filmen för liksom fucking om den här filmen är fucking cancer att liksom jag, om jag går liksom här bara på mina liksom och liksom kommer fram till nästa vecka ja någon är fucking cancer så ja, när jag vet exakt varifrån det kom för att fuck den här filmen mm. är inte bra Ifall det inte har blivit klart sure. än. Och att det är just det där. Liksom, det, här är, det här är inte en film. Som på till exempel. Den här Han Solo-nivån. Eller liksom på. Uh, jag börjar fundera. Vad vi kollade på liksom, den sista tiden. Som var riktigt horrible. Jag har haft det här liksom lilla sommarsjoken nu. Uh, mm. men, typ Jurassic World. Fallen Kingdom. Eller Deadpool. Yeah. Eller... Uh, Mm, uh, Annih Annihilation Oj, oj fan Tack, jag hade nästan glömt bort den Tomb Raider var ganska anus och. Men liksom det är, ja. på, det är inte på den nivån Att det är som att Oj, fuck vilken slösad eller, Ja, bortslösad potential Eller liksom att ja. Hur kunna de göra så här med liksom Arvet av den här Serien eller någonting sånt Utan det är med ja. liksom sådär att Fuck, fuck, fuck Vittuvärd det jag säger. Liksom, varför är det liksom bara liksom shit in my eyes? Liksom, det börjar svida. Liksom, varför är det så tråkigt? Varför är det så onödigt? Varför gör ni det här? Liksom, what's the big idea? Ja. Att, jag, jag, jag tror den, liksom. Jag, jag sitter ju nu och, och, och som försöker hitta. Mer liksom för att framhålla hur liksom onödiga och dålig och tråkig den här filmen är. Men jag kan inte. Liksom, det blir bara liksom att stanna på ställa och liksom börjar göra analogier för liksom hur dum liksom, karaktäriseringen av de här karaktärerna är. Och liksom hur plotten är bara så intat säger. Det är en så fucking tråkig meningslös film. Jag förstår mm. liksom vad, vad, egentligen var man slösar tid med att sitta och tal om den. Att. Mm. Uh, jag vet inte liksom, jag, jag, jag, det var som antingen den här filmen eller så skulle jag tala om liksom Ant-Man and Wasp och, att, yeah. och liksom den roliga delen, den riktiga roliga delen jag tror ändå den här filmen vinner för mig över Ant-Man and Wasp för åtminstone så att jag kanske låter irriterande men jag är jättemycket mer uppgiven jag är mer så, uh. yeah. Ja, jag måste gå så den för, för liksom programmet skull. Och nu har jag sett den. Och när har jag sett den i mitten när För den var så tråkigt jag kunde inte hålla mig engagerad. ant Annan Wasp mm. nu där i kontrast. som vi kanske måste ha recensör i något det Så den gjorde mig bara liksom så fitt Jag, jag liksom höll på att liksom knäcka sönder mina egna tänder. För att jag satt och gnisslat ända så håll. Ja. Ja. Det här är ju bara liksom, det här är en film om fucking smör liksom butter mm. the tale untold. Och så får man säga på ett smörpaket i satan 110 10 minuter. Men, men, men jag tycker tyck att egentligen jag fick lika mycket ut av att eller mera ut av att se på den här hej då pappa har det bra av den där patrullen, mm. som vi fick. jag fick mera ut av det. Ja. Än, att, än vad jag fick ut av det här gottigt. Man kanske när liksom, hej då pappa har det bra. Eh, liksom John Gotti juniors lament. <laughs> ja. Jag skulle gärna säga liksom Spensel och Franco märker John Travolta i ansiktet med en pizza i 110 minuter. Det känns som money well spent actually. <laughs> ja oh, ja. god uh, ja. ja Ja förklart pizza. pizzan är italiensk och allt. Ja. Det där med maffia blir ja. jättebra. Ja, the performance of a lifetime. Hej då pappa, ja. hade bra. Ses på hotellet. Oh, pappa, åh ja. oh, åh. Oh. Du där, du där glaskubben. Oh, oh, oh. ja, du är så hängjämt. Det var kanske det som John Gott i hand på. Att han skulle skaffa pengar till honom så han kan kunna köpa Gameboy. Ja, Ja, det är så sant. Så många nivåer. Det var just... Jag visste aldrig den... Sången var om John Gotti eller John Gotti June. Alltså, inte, inte jag heller men, men det, it makes all the sense. Ja, det gör ju det. Uh, det var kanske, kanske det här är bra att ställa slut då. Kanske man bara liksom går nu då och lyssnar på Dunda Patrullen och glömmer att den här filmen någonsin existerar. Ja, men Men jag tror att vi måste ju avsluta det på ett specifikt sätt. Okej. Okay. Så, så, så om jag då väntar lite. Om jag börjar. Okej, okay. gott, gott, gott, gott, gott, gott Pappa! Gå, hej då pappa, Är det bra? Ses på hotellet sen Hoppas du är mot dina kunder som du lovade Åh oh, pappa, åh oh, oh. pappa, pappa, åh oh. Åh oh, oh, gud, du är så häng igen för köper köpa